«Так не можна молитись. Гріх. Я хочу допомогти цій жінці. Влітаю до її темного сну, але при брамі мене зупиняє сторож, закутаний в чорне, зблизкує кривою шаблею і відсвіт вогню, коло якого він гріється, забарвлює лезо червоним». Я знову повертаюсь до її згорнутого в клубочок тіла, з обличчям втопленим у подушку, і починаю дзьобом стукати в узголів'ї. Стук, стук, стук, щоб вона прокинулась. Жінка не прокидається довго. Сон мордує її, висотує усі сили. Я вже втрачаю надію, коли вона раптом здригається і каже «Боже, що зі мною?». Зіскакує з ліжка, біжить на кухню, запалює світло. З надвору чуються приглушені голоси, брязкіт металу, об камінь, шурхотіння піску. І бридке хлюпання рощину. Хто не має змоги працювати вдень, той працює уночі. Жінка обережно виглядає крізь щелинку між шторами. Ніхто, коїм майстра не знає, що вона своє відпрацювала ще вдень, промерзла до кісток і має право відпочивати до ранку. Ще завтра. А тоді два дні вихідні, субота й неділя, коли люди не працюють, а ходять по гостинах, перуть чи сплять, як вона. І так доти, доки не стануть немічними, доки не закінчиться будова. Жінка сидить на стільці, обхопивши коліна руками. Я не цікавлюся чужими снами, Якщо мене туди не пускають. Стою собі на краю тарілки, Переступаючи з лапки на лапку, Бо зимно. «Ти змерз?» – питає жінка. Я запалю газ. Але не рухається. «Ні, краще піду спати. Треба рано вставати» а ти сідай на батареї. Вона стелить на батарею вовняну хустку, садовить мене на неї. Гасне світло, двері зачиняються. Доки вона вважатиме, що я їй належу, доти її життя буде пеклом. Доти вона з тремтінням у ногах виходитиме з дому, Доти носитиме каміння, пісок, цеглу, до крові обдираючи руки, допомагаючи будувати вавилонську вежу, яка приречена на зруйнування. Доти вона не знайде сили опиратися блуду, який їй глибоко огидний. Доти їй видаватиметься неможливим потрапити в сад, який вона колись доглядала. Доти буде боятись, боятись, боятись, що хтось поранить її у саме серце. Доти вона гадатиме, що між обома світами існує смерть. Доти вона боятиметься смерті. Доти вона боятиметься смерті. Минути добрих Хвилина – від слова «хвилювати», а «минута» – від слова «минути» чи «минати», тобто те, що минає. Те, що хвилює, те минає. У моєму житті білого пташка були Добрі і злі минути Колись я опікувався одним старим, який доживав віку в божевільні Він вельми тішився, коли йому вдавалось знайти кольорове скельце Мав цілу коробку тих скелець, зелених, синіх, червоних